Hoofstuk 195 Die uitleg en verklaring van die veelseggende spel Nieuwe oneenigheid tydens die tweede spel Die derde gooi Die eersuchtige mysie in die ministerskuilkie Die aanhitsing teen die kind Die nieuwe laaste gooi en herstel van die fundamentele levensorde Gedierne die verloop van hierdie tweede spel het daar weer iets wat oneenighede tis die spelers voorgekom. Die minister is te veel gevrees, omaar dit sy reenees sel was. Die veldheer en ook die governeer en die rechter het hulle nauweliks dyr waag om teen die minister op te tree en was heimlik self nikkerig oor orde. Vir al een paar muisies wat die governeer en die rechter voorgestel het, was nie tevrede nie, omdat hulle niks sonder toesteming van die minister mag gedoen het nie. Alleenlik Sikstis in sy kinderkuilkie was volkome tevrede. Die kynkie het hierdie oneenigheid opgemerk en het almal daarom weer by een geroep, die albasters op niet uitgedeel en vir die derde maal laat gooi. Met hierdie gooi echter het sy in die koningskuilkie en die kynkie in die kinderkuilkie gekom en alle kinders het ‘n groot vreegte daarin gehad, dat die tweede jaar en twee jaar en vier maande ouwe Joshua ook een keer in die kinderkuiltje gekom het. Nou het die selfde meisie weer daar aangekom, en aan die kankie gesê, kyk, dit is die rechte plek vir jou, ek is blij dat jy ook een keer in hierdie vervelige kuiltje kom. Maar die kankie sê echter, kyk, die ministerskuiltje is nog vry, Neem my albaster en gooi, miskien kom jy wel daar in. Toe die meisie toch maar weer albaster geneem en gegooi, en het precies in die ministerkuiltje gekom. Toe sy haar self in die ministerskuiltje sien, het sy in ho hooi, hoogrooi kleur van vreugte gekry, omdat haar eersig eindelike keer bevredig was, en sy het skertsens ges gesê, Nou, my Joshua, vreeg jou, Nou sal ek jou wel straf as jy ongehoorzaam is. En die kankie sê, Weet jy, Kinders is vry van die wet. Wat wil jy dan met my doen? Maar die meisie sê, Laat die spel maar eers begin, Dan sal jy dadelijk sien of die minister geen gezag oor kinders het nie. Nou het sy as koning die spelreels uitgedeel En elkien het na sy plek gegaan om daar sy funksie uit te oefen. Die minister het vir al die priester heewig ten die kind opgestook, dat hy hom nie na hom sou laat kom nie. Dis het ook die andere beroepe geen gehoor aan die kind gegeen nie. Daarom het Jashoa na die koning gehaardloop en hom volgens die reels van die spel by hom beklaal, omdat hy vervolg is. En die koning sê, O meester, ek is nog te min in hierdie reels ingewaai, Om daar, ongeag hierdie reels, nou alweer wanorde in die spel ingesluip het, sal ek die klein geselskap weer by een roep, roep en as jy wil, kan ons dadelijk een nieuwe gooi maak. En die kyntjie sê, Ja, Sireneus, een nieuwe, en verewig die laaste. Roep is die kinders weer by een, dan sal ons die laaste toets doen. Sireneus het die kinders by een geroep en die albasters verdeel en daar is gegooi. Hierdie keer het al die kinders met inbegrip van sy reenees in die kinderkuilkie gegooi. Alleenlik Jashua het in die koningskuilkie gegooi. Toe het sy kuilkie dadelijk begin gloei, en sy albaster het soos die son gestraal. En die kind keer die stralende albaster geneem, en dit in die vaderkuilkie geplaas, en daarop aan sy reenees gevraal. Sirenius, verstaan jy nou wel hierdie betekenisvolle spel al een bykie? En Sirenius sê, o meester, my lewe, Hoe hoesou ek dit moes verstaan? En die kankie sê, luister dan aan my, ek sal dit aan julle allemaal duidelik en degelijk uitlee.